Майор точно визначив, що це не Руслан? Заочно визначив. Скоріч таки вважав школяра загиблим. Добре, що про те не знали таборчаки. Та мені від того налегше. Завжди тяжко, коли гинуть діти. В цьому відчував особливу несправедливість. Невже хтось збив Руслана машиною, підібрав, наче завести до лікарні, а насправді. — Що ж, схоже, випадок уже був, тільки постраждав тоді не підліток, а молода жінка. — Хто ж злочинець? І де сталася подія? Може, варто допитати мешканців Пушкінської? До молу наближалася швидка допомога і міліційний газик. — Мені вже нічого тут робити. Ми з Миколою пішли до нашої машини. — Про що ви говорили з Віталиком? — запитав його. О, ледве не забув, схопився водій. Він згадав, що Руслан, коли вийшов з квартири, кілька разів повторив. «Я мамі не скажу». Цікаво, «Я мамі не скажу». Щоб воно значило, «Не скажу». Не кажуть про щось неприємне. Тобто, у Шулешко йому зробили щось погане, чи не йому навіть, а мамі. Мабуть, Руслан дізнався про батькову зраду і вирішив мовчати. Звичайно, табурчак не знав про його рішення, тому й боявся сина, а його зникнення загострило почуття провини, і батько метався, наче білка в колесі. Ось чому він був такий нервовий. Табурчаки мовчали, Валентина Гнатівна заплющила очі на щоках лохкі борозенки от сліз. Хоч лихі перечуття табурчаків не справдилися, і вже позаду тяжка процедура опізнання, але дитяча смерть нікого не лишає байдужим, та й біда сприймається болючіше, коли своя на порозі. Мені трохи відлягло від серця. Як хотілося бачити хлопчину живим. Надія не залишала, бо Руслан завжди після тренування поспішав додому, нікуди не ходив вечорами. І в аварію він не міг потрапити, бо на Пушкінській навіть у день мало транспорту, а після 19-ї години рух на ній майже припинявся. У мене не було доказів, що Табурчак залицявся до продавщиці. Коли їх матиму, він буде змушений розповісти, що син забігав до Шулешко. Тоді, можливо, і підкаже, де його шукати. Ні, коли б Табурчак знав, він би сам його знайшов. І все ж підсвідомо відчував. Існував якийсь зв'язок між вчинком Руслана, його батьком і Шулешко. Існував. Не розгодівся, коли Газик виїхав на вулицю Декабристів. Микола не заїхав у двір, а зупинився навпроти будинку табурчаків якраз біля акації, під якою сиділа безервальниця. Подружжя вийшла з машини. Валентина Гнатівна... Ледь похитуючись і мляво переставляючи ноги, пішла. Вадим Іванович зам'явся, ніби хотів мені щось сказати. Я відчинив дверця, щоб вислухати його. «Ви нам дзвоніть», – під упалим голосом попросив. «Обов'язково!» Кріпіться. А його туфлі з латунними накладками на осках лізли мені в очі. «Я не стримався», – запитав. «Де ви придбали?» Такий мокасин. Табурчак ображено підібрав губи і сказав. Вам туфлі в голові! Він наздогнав дружину, взяв її під руку. Мені було незручно і соромно. Водій завів двигун і вже намірявся рушати. Коли я побачив, як базарувальниця звелася за слімчика і напружено дивилася вслід табурчакам, наче збиралася побігти за ними. Зачекайте, зупинив Миколу, а сам стежив за нею. На Я здогадався, що Віталик розповів їй про зникнення Руслана. Але чого вона переживала? Адже не рідня їм, навіть не знайома, бо не привіталася з тоборчаками, і вони не глянули в її бік дивно. А базарвальниця притиснула руки до грудей і поглядом проведжала подружжя, поки ті не зникли за будинком. Аж тоді, тримаючись за стов буракацій, стомлено опустилося на стільчик і важко замислилось. І що мене здивувало? Звичайна реакція пристаркувати вразливої жінки на чуже гори. Через п'ять хвилин ми були вже у відділі. На сходах я зустрівся з майором. Як там? Не Руслан. Його товариш Віталик згадав, що Руслан, коли вийшов з квартири Шлешко, Кілька разів повторив. Я мамі не скажу. — Розумний хлопчина, — Дмитро Єхимович подивився на годинник. — Було близько сьомої вечора. — Ви що, збираєтесь працювати? — Трохи посиджу. — Почекають дзвінка з Києва, а потім до суднобудівного заводу. — Угу. — А на завтра які плани? — Піду з Луциком на дачі. — Може, наткнемося на хрипливого якщо сьогодні не пощастить. А потім... Я ще не вирішив, що робитиму завтра, і тому невпевнено додав. Завітав на водну станцію, зустрінуся з тренером Радутним, поговорив з рибалками на набережній. «Тільки самі не затримуйте хрепливого!» застріг скорич і пішов у вестибюль. І більше жодного слова. Його зовсім не зацікавила згадка Віталика і те, що мені повинні подзвонити з Києва. Ніби я повідомив йому про погоду на найближчі дні. Мене образила неуважність майора. І я дошукувався, що було тому причиною. Чи не у роботі? Чи я прогавив головне,